Ми мусимо знайти мого маленького хлопчика. Ми будемо питати про нього. Сподіваюсь, що зараз він спить і має дах над головою. Від мого супутника, його звали Віктор, лине хвиля співчуття. Я йду за ним, як сліпець за поводарем. Десь на середині дороги я питаю, чому він поводир і якої плати за це бажає. Якщо йому треба моєї душі, щоб вкинути її у вогонь пекельний, я віддам її, не вагаючись. Саме тому я подібна до сліпця, що сліпо люблю свого хлопчика». Втратити його – це втратити все. Сонце вже піднялося високо, а ми ще не вийшли з міста. Віктор час від часу заходить у якісь двері і під'їзди. Я чекаю на нього. Він повертається, і на його обличчі розчарування. Ніхто не знає. Більше є покинутих будинків, смітників передмістя. треба спитати птахів, бурмочу я спотикаючись від утоми Віктор дивиться на мене прозорими очима я не знаю мови птахів але ми зараз зайдемо до одного чоловіка у якого живе приручений круг він каже це аби мене втішити Нарешті ми спиняємось перед високим парканом з де неде виламаними штахетами. Він вдома? Він завжди вдома. На брудному, захаращеному залізячим і бляшанками подвір'ячку сидів величезний чорний птах і длубався у кривавому шматку м'яса. Він блимнув на нас жовтим оком і нічого не сказав. «Привіт!» – мовив до нього Віктор. «Пан господар у хаті?» Крук подивився на благенькі, оббиті шматками фанери двері. «В хаті, в хаті!» – почувся за дверей хрипкий голос. Ми увійшли, і я побачила безногого чоловіка – з розкустреним сивим волоссям, більше схожого на птаха, ніж на людину. Він тримав у руці дитячий черевик. Віктор вийняв з заплічного мішка пляшку вина і поставив на стіл. Сідайте, пані, сказав каліка. А ти, Вітю, візьми горнятка. Віктор зняв з полиці склянку тріснуту чашку і бляшаний кухлик. Розлив вино і подав кожному. Тут таке діло, Грицю. Ми не маємо часу, зібрались далеко. Можеш мені не казати, сам бачу, відрізав Каліка. Та про це потім. Як тобі тут ведеться, Грицю? Люкс! «На хліб і цигарки маю. А Круцьо?» «О, Круцьо сам собі поживу шукає!» «То добре, зітхнув Віктор. За твоє здоров'я, Грицю!» «Як не маєте часу, то кажи вже, бо знаєш, моя голова слаба. Ти, правда, полічив мене, але все одно колеса стукають» тато десь о три рази на рік. Добре, Грицю, слухай. У цієї жінки пропала дитина, хлопчик, 5 років. Ми йдемо її шукати. Ніхто не чув, а я вже питав усюди тих людей, що можуть знати. І спало нам на думку, що коли люди не знають, то може птахи бачили? «Ага», – сказав Гриц. «Я спитаю, Круця, а ви, пані, випийте вина».